Halleluja, vet du. Ja, mitt navn er jo Morten Olsen, som de fleste vet i hvert fall. Her dette du, vet du. Halleluja. Eh, jeg skal tale om et ämne som, eh, som jeg brenner veldig mye for, eh, som jeg tror at eh, man taler veldig lida eh, i dagens samfunn. Man behöver det dette her emnet her. Eh, for at eh, dette er et ämne som som som, som å prate om Fordi det finns så mycket nedtryckelse fra Satan og hans sina demoner. Eh, där finns ett et helvete som prøver och trykke på kristenheten på så få på enskilda individer sitt liv. Eh, jag prate om helbredelse eh/ slash, eh salvelse för det du skjønner det helbredelse er noe som er gitt oss given. Det er noe som tilhører oss. Det er den nye naturen som vi lever i som kristne. Og du vet, vi er ikke så klare over det mange ganger. Fordi at... Eh, man tänker ikke så over det, spesielt i de små tingene. Når det kommer til hodepin og når det kommer til liksom, eh, litt forkjølelse og litt smerte her og der. Man, man legger veldig mye lekt, vekt på, på legen. Også. Vi har ikke noe imot legen, det er fint med legen. Takk Jesus for legen. Du vet, det, det er ikke der det ligger. Men vi har en lege fra himmelens rige. Og det er noe som vi ikke som tenke så mye over, når det gjelder de små tingene i hvert fall. Halleluja! Amen! Det var jo litt et armen. Har jeg kommet til en frikirke, eller har jeg kommet til en frikirke? Ikke? Simon, vet du, han ligger og på stemmen. Men, halleluja! Jeg vil at dere skal følge med meg i 1. Peter 2, 24. Det er et veldig kjent skriftsted. Det er et skriftsted som... Som, som vi trenger å få kunnskap om. Det, det er et skriftsted som vi trenger å forstå oss mer på. Eh, fordi at dette her er en virkelighet, det er en realitet som, som, som, som bor i våre kristne liv. Eh, i, I 1. Peter 2, vers 24, så er du med meg der? Er vi alle der? Ja, yes, halleluja. Takk, Jesus. Så står det, han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet, for at vi, døde fra syndet, skulle leve for etferdigheten, ved hans sår blei dere står der. Og akkurat der på slutten, det, det ligger jeg, vet du, jeg liker det på slutten der, for eh, der sier Peter at dette en noe som vi blei, altså det var tilbake i tid med så nu du leser dette her, så forstår du det at det var noe som allerede har skjedd. Det er noe som allerede er oss given. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg liker det så godt jeg holder på å sprenge på innsiden, halleluja. Fordi at, fordi at, du vet, jævlen lurer oss veldig mange ganger. Han stjeler den delen av vårt kristent liv som egentlig vi burde flyte og vandre i. Ja, nå er det ikke sånn at ja, om, ikke, om jeg får litt hodevert litt her og der og om jeg blir litt forkjølet litt her og der så er jo alt helt på trynet da er jo langt vekk fra Guds vilje det er ikke det jeg, jeg må ikke misforstå meg men vi må være medvetne om hver eneste da, at dette her er oss given. Altså, gjennom hans sår, altså med andre ord, så skjedde det gjennom hans sår, ble dere lekt. Så med andre ord, når du ble frelst, så ble du, hva for noe? Jo, du ble lekt, eller hva? Halleluja! Så at dette her ble deg given, når du ble frelst. Det var en gave til det, vet du. Du vet, vi har så problemer mange ganger med å ta imod en gave. Fordi at vi ser ikke gaven, vet du. Men når du ser en gave, da kaster du den overan, Vet du. hadde du sett tilbredelse i min armer så hadde du kastet det over han for lenge siden men hvis ikke du ser han og hvis ikke du er medveten om han og hvis ikke du har kunnskap om han du vet, tro Halle, nå kjenner jeg at halleluja den hellige årene halleluja det er et salvesleve her, halleluja da må man bare flyte med, vet du. da har man ikke noe annen valg når lyder, halleluja det er herlig, vet du men du vet det at når ikke du ser deg så er det vanskelig er det ikke sånn? er det ikke sånn? Jeg synes det er sånn i hvert fall. Jeg synes det, hvis ikke du sier Men tro, sier Hebreerne kapittel 11, tro er en overbevisning om noe som ikke du ser, så med andre ord. Det blir litt undervisning. Kvelden er det helt ok for det, eller? Halleluja. Det er helt ok for meg i hvert fall. Jeg tror det er ok for Gud, eller? Halleluja. Men i hvert fall... Så er tro en overbevisning om noe som ikke du ser. Så, med andre ord, så trenger vi å relatere til vår ånd. Hvorfor? Fordi vår tro bor i vår ånd. Hvorfor? Hvordan vet vi det? Jo, fordi at romene kapittel 12, vers 3, sier dette her. Vi vet at Gud har gitt oss en tro. Gud, hvor bor han? Jo, i vår ånd. Vet, som regel så lever vi sjela, vet du. Vi prøver tro med sjela hele tiden. Har du prøvd å tro med sjelen noen gang? Med tankene dine? Har du prøvd på det noen gang? Jeg har prøvd på det så mange ganger, altså. Jeg bare får det ikke til, Gud, vet du. Jeg får det ikke til, vet du. Jeg bare prøver å tro i hodet, vet du. Men tro ligger ikke i hodet. Vi lever som i hodet, vet du. Men det er ikke det Gud har kalt oss til å leve. Det er jo ånd. Halleluja. Så derfor skulle vi prata mer om ånd og sjelen. Men det har vi ikke tid til akkurat nå, for det var ikke det jeg skulle prata om. Men, så, vi trenger, og ta imot denne her gaven her. Kanskje ikke du har kunnskap om det. Kanskje ikke du vet det, at dette her er deg given. Kanskje ikke du forstår det. Dette her har med kristig frihet å gjøre. Dette her er noe som kristig frihet representerer. Denne helbredelsen som er oss given, som finnes i vår ånd. Gud helbreder deg gjennom din ånd. Gud taler til deg gjennom din ånd. Gud gjør alt gjennom din ånd. Derfor trenger vi å forstå onnen og tron. Är viktigt. Jag vill prata om tro, så blir vi vill nöta prata om onn. Varför? För att troa ligger i onn. Halleluja. Amen. Är det någon som vil si amen till den? Halleluja. Det tro är ju. Amen. Tack Jesus för detta. Eh. Och någon så är det sånt att så är det sånt att eh, finns ett hinder. Det finns flere hinder. Helbredelse er et veldig stort emne, men jeg skal korte ned på det som mye jeg kan her. Det finns et hinder i forhold til å flyte dette her. Og det er synd. Når du kommer til synd, når vi prater om synd, så var det noe som kom in i verden gjennom et menneske Eh, og da er det mange gutter som ligger og sier det var Eva, det var Eva, sier de, vet du ja, men det var mennesker, halleluja, det var mennesker må vi forstå det eh, de så si det, det var Eva, sier bare gutter, vet du men eh, ja, det var Eva men eh, vi må forstå det at eh, det falt tilbake på Adam, ikke sant? så da var vi ikke så kjepphøy lenger eh, men i hvert fall så kom synden inn gjennom et menneske og resultatet ut av synden kom sykdommen eh, sykdommen, det er en negativitet som kom gjennom synden. Så hvorfor trenger vi å prate om synd når det gjelder sykdom? Jo, fordi at noen ganger så er det sånn at ikke vi ikke lever rent i vårt kristent liv. At ikke vi ikke den denne renheten med oss. At vi gir rom for Satan fordi vi lever i synden litt her og der. Og når synden finnes der, så kan ikke du vandre i denne helbredelsen sånn som Gud hadde tenkt. Fordi at synden åpner rom, for sykdommen til å komme inn i livet. Og derfor trenger vi å prate om synd når det gjelder sykdom. Fordi det er et resultat ut av synd. Vi trenger å ta hele rota. Hva er det som er rota? Jo, det er synden. Du vet, Jesus, han sier dette her gang på gang på gang, så sier han. Dine synder er det tilgitt, sier han. Gå bort og synd ikke mer, sier han. Han nevner det hele tiden. Hvor, hvor, hvor nevner han det? Jo, når menneske blir helbredet, da nevner han det. Det han nevner det. Hvorfor Jesus det? Hvorfor sier Jesus det? Dine syndene er tilgitt, sier han. Hvorfor sier han ikke bare å være helbreder for din plage og gå i fred? Hvorfor sier han ikke det? Hvorfor sier han ikke det? Jo, fordi at han vet at når Jesus i tillegg sier han, at synd ikke mer, så ikke noe mer verre skal ramme det, sier han. Jo, for han vet det at synden tar plass i livet, når synden tar overhånd i livet, så finnes det ei sperre der. Jævlen får plass. Og Paulus sier i romene kapitel 6, vers 1-2, så han, skal vi fortsette i syndene sånn at nåden skal bli så mye mer større, sier han. Nei, slettest ikke, sier han. Hvordan kan vi fortsette i syndene? Vi som har blitt satt fri fra det, sier han. Og du, jeg sier det er et breit emne, men jeg skal prøve å korte det. Kan, Halleluja. Det er fint, vet du. Men det blir litt bibelundervisning her da. Halleluja. Jeg tror på bibelundervisning. Jeg tror det at uh, Jesus, vet du, han satt seg jo framfor Gud i kirka. Han, vet du, han rømte ifra for foreldrene. Han, han visste det at han måtte lytte til Guds ord. Han måtte fore seg selv med Guds ord. Han sier selv, han siterer selv i Matteus kapittel 4, vers 4, så sier han det at menneske lever i brød og ledemenn av hvert ord som kommer ut av Guds mond. Og så mye du spiser gjennom dagen, så men ska du läsa Guds ord. Halleluja. Gör du det för mig? Tulle. tulla jag med det alltså. Men jag tullar lika väl. Eh, tullar lite här där. Halleluja. Eh, sånn er det i varje fall. Halleluja. Det er herlig med Guds ord. Eh, det finns ett annat eh, bibelvers eh som som, som vi ska gå in i her nu. Det är Matteus kapitel 8. Ska vi med med det? Halleluja. Tack Jesus. Takk Jesus for Guds ord. Er du glad for Guds ord? Er du glad for det? Halleluja. Husk etter jeg var ferdig med Bibelskolen, vet du. Jeg kjente meg så proppfull av Guds ord, vet du, hvis det ikke var skulle gjøre det. Ja, det var godt. Halleluja. Så står det i vers 16-17. Er du med med det? Åh, der finns en salvelse. Halleluja. Jesus. So ja, baragalet det detes. Jeg hu forttal i togemmor. jor de hjelper af kommunen. Hallelujah, Tag Jesus. Så står det i vers 16 17 Der kvallen kom førte det til at mange de moon beatter. O han drev ut onne med et or oghel helbredet, helbredet alle som var sike. Slik at det be oppffylt som har talt til profeten i seår han si, han selv tog h vores skrøbliheter og bar våre sykdommer. Hva var det som skjedde her for noe, egentlig? Dette her er veldig interessant, for eh, man må tenke, hva, hva, hva var det som skjedde for noe? Hva var det disse her menneskene gjorde for noe? Når det gjaldt helbredelse, når det gjaldt eh, å bli satt fri den denne plagen her, som, som, som, eh, som trykte de ned. Eh, jo, de kom til Jesus. Helt enkelt. De bare kom til Jesus. vet, som regel så sier på en helbredelse. Så sier vi stiller liksom og slå oss i sofaen. Men det er et tro. Det er, dette her er et bilde på tro. Skal, hvis vi skal komme tilbake til det, finnes det finnes et annet bibel som har et enormt bra bilde på tro. Eh, når man prater om helbredelse, blir man nødt til å om tro, for det er et tro er liksom fundamentet når det gjelder helbredelse. Eh, hvis ikke du tror at Gud er til, og, eh, og hvis ikke du tror at Gud er til, sier hebrerende 11.6. Altså, du må tro at Gud er til, og han skal lønne den som søker han med Ivor. Så Gud, eh, er det noe som han har velbehag i, så er det tro. Eh, det er noe som man elsker. Eh, hvorfor? Fordi tro i ånden din. Og hvor det Gud bor? I? Eh, ja, skriv litt høyere da. I ånden, ja. Halleluja. Så da har vi skjønt litt der. Halleluja. det Halleluja. Be blir litt undervisning her. Er det ok for det? Halleluja! Takk, Jesus! <laughs> så sånn er det i hvert fall. Sånn er det i alle fall, ser man på svenska. Men så er det i alle fall, ja. Eh, disse her menneskene, de kom til Jesus i hvert fall. Eh, de førte til ham mange demoter. Altså, de dro med seg hele flocken og førte dem fram for Jesus. Eh, du vet, det er aldrig sykdommen som begrenser Guds kraft til helbredet. så sånn har det aldri vært. Må du tro virkelig at sykdommen har mer kraft enn Guds kraft? Nei, slett ikke. Ikke det hele tatt. Så hvem er det som begrenser Guds kraft til helbredet? Jo, det er jo vi. Det er jo vi som gjør det. Det er vi som gjør det. Nei, det er det, det visst ikke det, Morten. Jo, det er det. Hvem ellers er det da? Er det Gud? Det er allerede gjort på korset. Er det jævnen? Han har ikke nok kraft til ham. Men hvorfor er det oss? Jo, fordi at vi har en fri vilje. Og den skal jeg komme tilbake til. Det finns en fri vilje. Og den är viktig å tale om når det kommer til helbredelse. Egentlig generelt alt, fordi Gud tar alltid hensyn til din fri vilje. Men fri viljen er jo viktig å tale om når det kommer til helbredelse. Amen. Og så stille her. Stillheden. Eh, i hvert fall eh, så kan ikke Gud gjøre noe eh, i en atmosfære av utro eh, han kan ikke gjøre noe i en atmosfære av vantro eh, han fungerer aldrig gjennom det jeg bare Jesus når han var i Kapernaum, heter det Kapernaum på norsk? ja det heter det på svensk i hvert fall jeg har ingen idé jeg skjønner ikke ting, et norsk og svensk, et fett. Sånn er det du er sammen med svensk, men i hvert fall. Jesus visste dette her, i Kapernaum og Nazareth. Han visste det, at her fanns det en utro, her fanns det en enorm trosatmosfære. Og det er det vi trenger å danne midt iblant oss, i vår vandring, i vår hverdag, i vår kirke, hvor vi går hen, en trosatmosfære. Halleluja. For at da kan du leve i friheten som Gud har kalt deg til å leve i. Eh, der, der, uh, eh, der finnes, uh, du vet, Jesus sier dette her i Johannes evangelium, Kapitel 14, så prater han om navnet Jesus. Der kan han be hva som helst i mitt navn, og så skal jeg gjøre det for dere, sier det. Han sier ikke at Faderen skal gjøre han sier at jeg skal gjøre det. En annen grekisk oversettelse står, grekisk gresk, alt, ja. men i hvert fall, gresk oversettelse står det det at uh, å kreve noe i mitt navn. Du vet det at, uh, det namn som er oss given når det kommer til dette her med å tale til sykdom, til å gå imot sykdom og nertrykkelse i vår daglig vandring. Så finns det et navn som er oss given. Og det navnet her behøver vi å forstå mer på. Peter, han visste at han hadde dette her navnet her. Det jeg har, gir jeg deg, sier han i Jesu Kristi Nazareans navn, står opp og går. Hva var han ga han for var han ga han for nå? Jesu navn ga han Det var det han ga han. Og det vet jævlen meget godt hva det representerer. Han har en virkelig bra stempel i panna der nede. Eh, skal vi se her. Du vet det, det, det finns så mye skrevet her på disse her papirene her, vet du, som man forstår ikke så mye av og til. Uh, men i hvert fall, så vi går til et skriftsted i Markus uh, Evangelium. Det er et evangelium full av mirakeltegn og under. Uh, det er mange som liker å lese dette evangeliet. Jeg liker å lese hele Bibelen, da. Okay. Noen skjønner jo ingenting, vet du. Det <laughs> uh, I Markus Evangelium, Kapitel 5, vers 25-34, Eh, det, det det står om det samma i Lukas kapitel 8 vers 43 till 48. Eh står det samma Markus kapitel 5 i vart fall. Eh, vers 25. Det heter om en kvinna som, eh, som har stora blödningar. Eh hon eh hon eh, hade sökt allt, hon hade verkligen provat allt. Hon hade varit osleg och varit oss allt liksom, brutit alla sina pengar, alla sina värdig prøvde liksom å komme inn dette her med helbredelse, og bare greide liksom ikke å bli lekt ordentlig. Eh, men så står det i hvert fall. Nå var det en kvinne som hadde hatt store blødninger i 12 år, hun hadde lidd mye, hun hadde mange leger, hun hade brukt opp alt hun eide uten å bli bedre. Det ble heller verre med henne. Da hun, da hun hørte om Jesus, det første steget her er alt de hører, hvorfor, for tro kommer jeg å høre og høre Guds so, ord, sier Paulus i romene 10, 14-17 der. Eh, så det første steget er å høre. Så vi trenger stadig å høre hva Guds ord sier om de her skriftstedene her, når det kommer til helbredelse. For at vi ønsker å vandre det. Hvorfor? Fordi at troen får løses. Troen åpnes. Troen begynner å aktiveres og komme i funksjon. Og det neste steget, det neste steget, her kommer vi til den frivilligen, lig och prata med en fri vilja. Jag har tänkt mycket på den fria Og och jag har tänkt att vad är egentligen den fria for för nå? Var det liksom du at jag ska ha en fri vilja? Du kan ju inte bara vad du vill i mitt liv. Jag vet ju att du du du menar det goda ligga väl. vet att du eh menar att jag ha det hade gott så så kan inte du bara göra allt du vill i mitt liv? Kan du ikke gjøre det? Jeg husker jeg hadde masse, masse nære problemer. Jeg var veldig nedtrykt av frykt og angst og så videre. Eh, og da husker jeg bare at, Gud, kan ikke du bare gjøre hva du vil? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for noe, sa vet ikke hva jeg skal gjøre for noe. Det var helt, på du har ikke lyst til å leve, Du har bare kommet i graven, liksom. Det var, det var liksom denne her tankekjøret hele tiden. Og jævelen virkelig trøkk, av denne her liksom det var virkelig heftig han trykket skrek til Gud mange ganger så jeg bare Gud kan du ikke bare gjøre hva du vil kan du ikke bare gjøre ett mirakel jeg sitter jo framfor, du vet jo det beste for meg kan du ikke bare se og gjøre noe sier Gud kan du ikke bare se og få fingrene ut der oppe altså hallo her sitter jeg og lider som et annet menneske du sitter der oppe og ser på mig. Hva er det som er jeg har, jeg har tenkt mye på det der, dere, altså. Hvorfor gjorde ikke Gud det der i det hele tatt? Vet han gjorde noe ganske ofte, skal jeg fortelle deg. Det ikke, skal ikke se bort fra det, vet du. Eh, men det gjorde han jo ganske ofte. det Gud på en veldig overnaturlig måte. Eh, og eh, jeg forstod veldig fort hva Gud mente med det etter hvert. Fordi, eh, fordi at han vil at du skal ta steget selv. Hvorfor? Hvorfor? Fordi det representerer kjærlighet, og Gud er kjærlighet. Når det kommer til den fri viljen, når du handler ut fra fri vilje, så er det ren kjærlighet. Det kan ikke være kjærlighet hvis det er noe annet. Derfor har Gud skapt den fri viljen det. Fordi det reflekterer til kjærlighet. Halleluja, altså. Det gikk lang tid før at jeg forstod det. Jeg tenkte, Gud, kan du ikke bare se hvor fingrene ut, tenkte jeg? Jeg greier ikke dette Men Gud ville at jeg skulle vandre. Gud ville at jeg skulle kaste meg over ham. Gud ville at jeg skulle ta steget selv hele tiden. Fordi at det skulle være i kjærlighet. Du vet at om, om, om, om, om jeg for eksempel bli tvingt av kajarne her, vet du. Så bli plutselig tvingt av kajarne her, vet du, til, til å gå og gi Simon Stisen en klem. Ikke sant? Hvis jeg blir tvingt av kajarne her, så er gå og gi Simon Stisen en klem her. Det synes jeg du burde gjøre. Enten du er eller ikke, så synes jeg du burde gjøre det. Si kajarne til meg. Og jeg går og gi Simon Stisen en klem. På hans ordre. Det er ikke det kjærlighet, for det er ikke uti fra den frivilligen. Så vi trenger å forstå oss på den frivilligen. Hvis jeg virkelig var glad i Simon, jeg er glad i det, Simon. Men hvis, hvis altså, du må forstå det, at om jeg er glad i Simon, om den kjærligheten begynner å blomstre i mitt liv, så vil jeg virkelig automatisk, ut fra egen initiativ, så vil jeg gå bort og gi han en klem. Fordi at jeg er glad i han. Og Gud har ikke lyst til å på. Du vet, jævn, han tar ikke hensyn til den frivilligen. Han bare bryter rett igjennom. Han sier, kom her, skal jeg slepe deg over gulvet og overalt, sier han. Jeg skal trykke deg ned, og skal dra deg ned i helvete. Det er sånn han holder på. Men Gud, han stopper alltid framfor den frivilligen. Han er jo alltid det. Hører alt, han, han en gentleman. Han stopper alltid det. Ja, men en hellig ånd, han har å bevise verden om synd, Morten. Du vet ikke hva du snakker om. Jo, men en hellig ånd vil å om synd, ja. Går det, som, som, eh, eh, går det an å overvise en person på utsida av den frivilligen? Klart du gjør det? Klart du gjør det? Har du noen gang bit overvist av noe og sitte der med et eget val du kan få lov ta eller ikke? Klart du har det? Du gjør det hver eneste da. Så den hellige ånd overviser hverden om synd og omrettferdighet? Ja, visst. Men han tar alltid hensyn til den frivilligen. Og det trenger vi å forstå når det gjelder helbredelse. Jeg kan på noen helbredelser på mennesker. Kom her, skal jeg be for dig I Jesu Kristi Nazareans navn, bli frisk. Har du sett mennesker som har gjort det før? Jeg har sett mennesker som har gjort det mange ganger. Skal vi gå bort og be for han mannen der, liksom? Kom så hiv meg. Det bra å være frimodig, jeg sier ikke det, Men det bra å være vis mange ganger. Jeg husker Ulf Eikmann, han, han, han fortalte en historie. Jeg kjenner Ulf Eikmann. Det er mange her som kjenner Ulf Eikmann. Vi har hørt om Ulf Eikmann. Ja ja, det var inte ja, ja, ja, som jag i Ja, han var inte som, han var nog ja. Ja, ja, ja. Jag såg ofta man sa det, men jag väl fick man erkände, ja, halleluja. Hur fick man en välsignelse till kristenheten? Halleluja. Men i vart fall så så huskar jag väl man fortalt en historia i han han hade hållit ett möte om helbredelse så så sto han där. Det var ingen som hade, det der, og han han det. Eh han kände att at Gud virkelig hadde lyst til å helbrede noe. Men det som ville ha helbredelse. ingen som hadde lyst på helbredelse. Det var ingen ville det. Han kunne ikke pakke på noen. Han kunne bare si det at du... Det finnes tilgjengelig for det. Enten om du frelst eller ikke. Det som ble helbredet på den mødet der. Du fikk meg da, så han ble litt nedtrykt men, det... men Gud viste deg noe der. Han forstod noe der. Amen. Sånn er det jo, vet du. Eh, halleluja eh, så hvorfor trenger vi tro for? Eh, jo, for å aktivere han for å handle på han for å gå for å tre fremover troen ser alltid fremover troen drar seg alltid nærmere noen som har med Gud å gjøre troen, gjør troen sitter aldrig stille jeg vet ikke om du har smerte her i dag jeg vet ikke om du har en sykdom her i dag. Men jeg tror Gud vil helbrede deg om du har det. Må du sli med et eller annet i ditt liv. Det behøver ikke være fysisk. Det kan være psykisk. For meg så var det psykisk. Ja, men det har blitt bedt så mange ganger. Ja, men fortsett bare. Jeg vet at det kan produsere veldig mye tvil. Ja, det kan det. Men jeg gikk aldri opp når jeg hadde nærproblemer. Jeg vet ikke lenge jeg holdt på, altså. Jeg holdt på i flere måneder. har holdt på lenger, for jeg opplevde noen ting som helst fra himmelsen. Jeg vil at vi skal lese om... Ja, nå holdt vi på her med denne her... Det her vi, vi skipper det her bibelverset først her, så skal vi inn i et Eh i Lukas kapittel 5, så skal vi se hvordan en tro virkelig fungerer. Dette er et bilde på en enorm tro. Altså. Jeg blir veldig fascinert av se og lese hva som står egentlig her, for at det er et bilde på, på, på en aktiv tro. Ikke bare kunnskap og fore seg liksom, med Guds ord, og det kommer tro ut av det, men en aktiv tro. en beveger seg mot noe som Jesus har her, skal vi se i vers 17 her i Lukas, Kapitel 5. En av dagene mens han underviste, Jesus han hadde en rekkefølge på ting hele tiden. Han underviste, forkynte alltid først. Altid først. Så det står ikke en plass i noen evangelier at ikke han gjorde det. Han gjorde alltid det. Mennesker hadde alltid hørt om hva han var i stand til å gjøre. Så han tog alltid den første. Jo, hvorfor tro kommer jeg å høre? Så han tør å høre Guds ord, det vet vi. Halleluja. Så derfor gjorde han det. Der satt i hvert fall. Oi, tjener jeg. Se ja, visst. Det betyr hallo, bare så vet du. Eh, du som ikke er helt inne i svensk, så gjør ikke det nå. Eh, satt det noen fariserer og lovlærere som var eh, kommet fra hver eneste by, Galilea, Judea og Jerusalem. Og Herrens kraft var der til å helbrede dem, står der. Eh, jeg vil bare stoppe her litt, for det er at eh, hva det som egentlig, egentlig står her? Det står eh, at herrens kraft er her. Ja, hvilken kraft? Den helbredende salvelsen. Salvelsen er veldig generell. Den er veldig generell. Det finnes mange salvelser. Men dette var en helbredende salvelse som var til steder. Den var der, står det. Den befant seg der. Kan det finnes salvelse her? Halleluja. Takk, Jesus, for salvelsen. Men, hva var det han gjorde der for noe, salvelsen? Hvorfor var han der? Till å står der. Når salvelsen kommer, så er det alltid noe den vil. Det er alltid noe den har lyst til å gjøre, å utrette noe. Så, hva var det salvelsen ville for noe? Jo, eller kraften som det står her. Helbrede dem, står der. Så salvelsen er alltid til for å gjøre noe. Øhm. Um, og se, da skjedde det at noen menn kom bærende med et lam, mann på en båre, og de prøvde å få ham inn og legge ham foran ham, altså Jesus. Eh, de prøvde på det. De var liksom, de ville inn der liksom, treffe Jesus, møtte Jesus, få helbredelse. Å, Jesus. Og da hadde de ikke kunne finne ut hvordan de skulle få ham inn på grunn av folkemengden. Det var så tett der at de greide ikke å komme inn engang. Men de var så, så frem på allikevel. Du vet, det vil alltid være et eller som hindrer det når det gjelder å bli helbredet. Det vil alltid være et eller som hindrer det i å vandre i den friheten som Kristus har kalt det til å vandre i. Det vil alltid være et eller som kommer til å blokke, prøve å blokkere. Sånn som skjedde med Bartimaeus i Markus kapittel 10, eh, vers jeg hadde 47, 46 eh, til 52 eller noe. Åh, det er det i hvert fall. Så Bartimaeus, han forstod det at omstendighetene, alle de tingene som var rundt hele tiden, det forstyrrer meg, det vil ikke at det skal gå imot Jesus. Det er liksom satærende at, nei, men nå får du være stille liksom, Bartimaeus. Nå får du liksom ro deg helt nær. Du bare skrige høyre. Jesus liksom. Jesus. Jesus. Jesus. Halleluja. Jesus. Han holder på det hele tiden, vet du. Han ga seg ikke, vet du. Han var blind, stakkeren, vet du. Han var blind, vet du. Han sitter der og er blind. Men han skrige bare høyre, bare skrige høyre, bare fortsette. Han er frem på, han vil ha noe fra Jesus. Alle andre rundt han, liksom. Nei, nå får du kula han, liksom. Nå får du kula han her, Bartimeus. Nå får du bare sette deg ned, ro deg ned. Nå får du lukke igjen denne mån. Du skr her liksom, og holde på sånn som, sånn som du holder på. Jeg bare, altså, jeg brydde seg vet du, er det? Jesus sa jeg, og fortsette. Se for deg her. Jesus sier han, vet du. Halleluja. Jeg hadde Jesus sammen med han hadde vært der, altså. Halleluja, altså. Det der, det var radikalt. Og fordi at han ville ha noe, bare kastet fra seg frakka og heves over Jesus. Han ville ha noe ifra, Jesus. Han var jo blind for å svinge. Han kunne ikke se han en gang. Men han hørte. Han hørte. Han hørte. Han behöver inte hinna för tro kommer att höra. Tro kan öka och se. Men tro kommer att höra. Och den här Bartimeus, han fick det. Han var urätter. Han fick det. Han var urätter. Halleluja. Tack Jesus för att Jesus helbreder i dig. Jesus gjør tegn under mirakel Vi bør vokse mer i troen på dette her området her. I din daglige vandring. I ditt personlige liv. Så vil du ta til det som tilhører deg. Det som er ditt. Det er ditt helbredelse. Ikke la jævlen stjele helbredelsen fra deg. Han gjør det. Han kommer få å stjele, drebe og ødelegge, sier Johannes. 10.10. 10. Ikke det kommer for å gjøre. Stjæle, drepe, ø, lyve. Han er løgnens far. Han lyve til det. Hold på, vet du. Det er noe som er det given. I Jesus sin tjeneste, så gjorde han ikke noe annet enn helbrede mennesker. Han helbredet hytt hytte gevær. Det var det jo nesten det en, eneste han gjorde. Har du lest i evangeliet det er så en helbredelse i bøtt og spann her. Så det tyter da de ørene på ham. Halleluja! Hvorfor det? Jo, för det er at sykdom og smerte og elendigheter, det er noe som jævlen virkelig rammer menneske og kristneheten i dame. Er det det? Er det varmt for deg var med? Jeg var med, tror jeg. Halleluja! «Halleluja», sier jeg bare. Så leser vi videre her. «Hva var det disse her gjorde for noe?» «Hva var det de gjorde for noe?» «Og hadde de ikke kunne finne ut hvordan de skulle få ham inn på grunn av folkemengden.» «De fant ikke ut en gang. De glede ikke å finne ut.» «Gikk de opp på hustaget og fyrte både ham og båret ned mellom takksteinene, midt foran Jesus.» I vers 18 så står det her. «Bare at vi kan legge ham foran ham.» Det var det som var målet sitt. «Bare vi får han inn foran Jesus.» så blir det vilt. Og da står du her, mellom takksteinene gikk de, vet du. Kan du tenke deg at det står en folkemengde ut her, foran her, vet du. De skal inn hele gjengen her, for Jesus finnes i kirka, halleluja og så finner de ikke ut hvordan de skal komme inn på møte, fordi at de har så vondt av seg i kropp og bein og hva som helst, og de går opp og tar det, Men de finner ikke ut hvordan man kommer inn her, de kjenner ikke plassen her, de Men så firer de det igjennom, det kan vi tenke det på AC så borrer de hård i taget her, og så kjører de ned mennesker og borrer hele pakka som finnes. Dette her en noe som er et bilde på tro. Selv om alt var helt umulig, var så stappa med mennesker, jeg greide ikke å lirke seg gjennom en gang. Så fant de ut av noe igjen, for jeg fant noe ut av alligevel. Fordi de virkelig, virkelig, virkelig, virkelig ville ha det. Og da står det i vers 20, da han så deres tro. Det er hva Jesus sier i Kapitel 11, vers 6. Det var når han så de sin tro. At han skal lønne den som var derfor nå. Søke han med Ivor. I 6 der, i Kapitel 11. Sa han til ham. Det var rett etter han så de sin tro. Han ville ha den. Det var den han ville ha. Vi trenger å leve ut ifra troen. Ånden ikke sjela sjela ja det er fint med sjela sjela er veldig dyrbar det vet jeg alt om for det var sjela som jeg var bedrøvene i alt nære problemer den er veldig dyrbar i Herrens øyne men Gud bor ikke i sjela jeg skulle ønske jeg kunne prate om ånd og sjel vet du. for at det er et veldig viktig område for vi vet ikke hvordan vi skal aktivere troen mange som ikke gjør det mange som ikke forstår seg på sin ånd. Du har en ånd på innsida. Gud bor på innsida. Det tenker man sikkert ikke også mange ganger. Det er bor på innsida. Her. For en stillhed Halleluja. Jeg elsker stillhed. Helligånd elsker Du menneske, sier synder er det tilgitt, Så har vi det igjen. Dine synder er det med ham. Dine synder er tilgitt. Hvorfor sier han det? Hvorfor sier han det? For det er rota til all sykdom som finns Halleluja, Jesus. Sky malaba, det er å ah, Jesus. Halleluja. Takk Jesus altså. Halleluja. Åh, oh, halleluja. Ja, det er halleluja. Av ah, syrus mange ganger halleluja. Jo, for det at det bare kjære på å si halleluja så. Altså. Halleluja. Det er så godt å si halleluja. Åh. Oh. Catherine Come, hun sa en gang så sa «Jeg tror på mirakelet fordi jeg tror på Gud», sa hun. Og fordi at jeg tror på Gud, så får jeg se mirakelet, sa hun. Hun «tro» hele veien der. «Jeg tror på mirakelet fordi jeg tror på Gud». Og fordi jeg tror på Gud, så får jeg se mirakelet. Mirakelet er ikke bare en heftig eh, svulv som bare forsvinner og da, da, da, da, da. Mirakelet er å vandre i frihet. Det er et mirakel. Det er det som er et mirakel. Du kan godt si at oh ja, kreften forsvant og hun kunne se og han kunne høre og så videre. Og det er takk Jesus for det. Men mirakeler er å komme inn i friheten for alle mennesker. Og det er det som er at du finnes tilgjengelighet. Det finnes tilgjengelighet. Halleluja. Surra mala var celle de de de días. Soner. Eh. Är ska inte, jag ska inte, jag ska inte dra, jag så mycket längre. Nu har vi dragit den länge nog här. Eh. Men i vart fall så finns det en salvese mitt ibland mitt ibland oss och jag jag tror jag tror att jag tror att Gud har lust att röra mig någon här idag. Eh, jag tror att Gud har lust att röra mig någon här. Jeg har bare kjent salvelsen til sted i hele dag. Jeg sitter det bedt idag, dag og på holdt på vet du, sammen med Jesus hele dagen i dag. Bare sier det, sier det, sier det, vet du. Da virker tålmodigheten. Halleluja. Den har du fått for en grunn. I Jesu navn skal vi ta den i bruk. Halleluja. Og Gud, han har lyst til å røre ved mennesker. Det er det han har lyst til å komme ned midt iblant oss. Ja, en heftig lovsang og så videre. Jo, men en heftig frihet. Halleluja. Det oss komme i en frihet. Og sykdom er en av de villeste plassene som finns når det kommer ifra helvete. Det dreper og ødelegger. Det er det de gjør. Det setter kristneheten ut fokus og ut av funksjon og hele pakka. Det trykkes sånn og ned. Det skaper tvil og elendigheter. Ja, sykdom kommer ifra helvete. Det sier Apostelens gjerning i 10.38. Den her damen her, som vi leste om i sted, i Markus kapittel 5, hun opplevde en helbredende salvelse. Det fantes en helbredende salvelse der, som var til stede. Hun tog del av den. Det er noe vi også kan ta del av, som, som kristne. Må du kjenner bunnen på noen som helst måte. Det behöver ikke være i kroppen, det kan være i nå om du kjenner bunnen på noen som helst måter. Det behøver ikke være det engang. Det kan være for eksempel, det kan være spill. Jeg husker jeg var så bunnen av spill fra en liten stund siden. Eh, eh, det er liten stund siden. Og jeg husker Herren han pekte på det, sa han. Kast all spill ut, sa han. For jeg kjenner at jeg ble så bunnen i en helt annen dimensjon av og jeg liksom bare kom tilbake til det hele. Jeg greide liksom ikke, jeg greide ikke komme ut av det. Men Herren bare, var fjerne siden. Jeg, jeg gikk nær, nær til Herren, og han kom nær til meg, som, som Jakob sier. Og jeg bare kjente Herren, og sa, fjerne meg det, ofte. Ta det vekk fra ditt liv. Det ødelegger sjelen din. Det tar det vekk fra fokus. Det tar det vekk fra alt. Jeg sa det så på, en gjeng som hadde spilt, vet du her. Det var når jeg var fri fra det der, så hadde jeg så, så, så, så på en gjeng som hadde spilt. Jeg spilte ikke selv, men så hadde så på en gjeng som hadde Så sier jeg til den hellige ånden, at man kan bli så bunnen av spill, sier jeg til den hellige ånden. Så, så sier den hellige ånden til meg. lo jeg, vet du. Det er derfor jævlen lave så mange av deg, sier han. Å oh, ja, Det var litt en oppenbaring det er Helligåndes enkel, vet du han er ikke så komplisert eh, vi trenger å bli satt fri vi trenger å in i frihet vi trenger å i det som tilhører oss Det dette her tilhører oss den her helbredelsen den her friheten den er blitt oss given om ikke du vet det, så vet du det nå om du visste det for før, så vet du det nå at Jesus har gitt noe til deg la oss kvitte med synden La oss kvitte oss med ellendighet. La oss kvitte med åpningene som kommer ifra helvetes riger. Ikke gi rom for Satan, sier Paulus i Efesene kapittel 4, vers 20. Er det vers 20? Vers 17, vers 20. Ikke gi rom for Satan. Han er her og der. Vi merker det ikke. Vi bor i Skandinavia i Norge. Vi merker det ikke engang. Han lister seg inn på oss. Så fint og flott å bo i Norge. Det finnes en salvelse til å se det her. Halleluja. Halleluja. Nu skal vi ha en ting, at salvelsen er overførbar. Den er føreover. Eh, Kenneth Heigen sa det at eh, salvelse er veldig lik elektrisitet. Sa Den flyter og strømmer, men bare under visse omstendigheter, sier han. Så hva er salvelsen god for? Jesaja kapittel 10, vers 27, sier det at det bryter åker. Det som tynger, det som presser, det som trøkker på i livet. Det kan være hva som helst, men bare et lite trøkk ifra helvete bryter salvelsen ned, og det fjerner hele rota til det åker som finnes over et liv. Det er hva salvelsen er god for. Og det trenger vi å gjøre det, at salvelsen er til stede for å bryte et åk. Så om du kjenner det her idag, dag, at det finns et åk over det, det kan være på vad som helst, vilken som helst område, så finns det en salvelse her som kan bryte det åket der. Om du kjenner det at det trøkker, om du kjenner det at jeg har litt problem med dette her, jeg vil bli kvitt dette her, så finns det en salvelse til stede, og jeg har lyst til be for det. Kjenne for å be for det. Halleluja. Halleluja. Kjenne for å be for det, altså. Smith Wigglesworth, han sa det at uh, om den hellige ånden er i et møte, som manifesterer sig. Du kan se, høre eller føle manifestationer av den hellige ånden. Om man aldri manifesterer seg, så vil jeg stille spørsmål til om han virkelig er der eller ikke. Ja, noen ganger er han der, stykkeneteggen. Men folk gir ikke sin respons til han, eller sin oppmerksomhet til han. Om salvelsen er på et møte, så finnes det noe å se, og noe å høre. Apostlenesgjerning Kapitel 2 beskriver dette her veldig godt. Da kommer en stormans vekt, mektig vind, og det fylte hele rommet der de satt, og de alle begynte å ta litt hunger. trodde de var fulle på ny vin, da var det noe se og noe å høre, sier Lukas, som skriver Apostlens Halleluja! Halleluja! Så nu er her i dag, skal du få lov til så lyst til be for deg. Halleluja! Du behøver liksom ikke tenke at, å nei, det finns alltid motgang på disse här områdene her. Har du lyst til å komme i frihet til Kristus Jesus, så må du daglig ta opp korset ditt og følge etter ham, sier Lukas. Lukas. Det finnes et valg daglig. Det finnes en trang og, og smal sti. Du vet, Jesus sier dette her i Matteus Kapitel 7, vers 13, om stien, den breie og den smale. Grunnleggende stedet prater han om frelsen, men du kan legge den inn i din vandring sammen med Gud, for den vandringen sammen med Jesus er vanskeligere å gå, og den krever mye mer av ditt liv enn den breie stien. Den er så lett å gå. Den kan du tusle på og gjøre som du vill. Men en vanskelige stien, den som krever mye, den er ikke lett å gå på. Men han er rätt å gå på. Det må du holde fokus. Du må se på Jesus. Ellers så detter du ned i grøfta. Du må se på Jesus, och du må fortsette å gå på denne stien. Det finnes noen her i dag som som, som, som en gang eh, eh, brant noe helt enormt for Jesus. Eh, og at dette er denne her stien litt. Eh, Jesus har lyst til at du skal komme tilbake på denne stien. Halleluja! Finns det noe? Hadde jeg lyst til å spille litt lovsang? Halleluja! Jeg kjenner det, det finnes noen her i dag som, som behøver komme inn i denne friheten og ikke fastne i den her bunnenheten som finnes. Om du har syndet i ditt liv, så Gud god. Gud er god. Om du bekjenner dine synder, så er han trofast og rettferdig. Det har Det har han alltid vært. Han kommer alltid til få bli det. Så han tilgir det alle syndene og rense det for all urettferdighet. Den gjelder den dag i dag. Skal vi komme in i den denne her friheten her og vandre i den renheten og helligheten som Herren har kalt oss til å leve i? Gjennom den synden her, gjennom den elendigheten her, så kommer sykdom og elendigheten. La oss fjerne deg fra livet. La oss ta del av den himmelske velsignelsen. Vi er velsignet med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus Jesus, i Paulus i kapitel 1, vers 3. La oss ta del av det som tilhører oss. Ska vi ikke det? Ska vi gjøre det? Vill du ha det? Vill du komme in i det? Du kan det. Du kan det. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Å, oh, halleluja. Å, oh, halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Har du lyst til å bare be litt i ånden? Bare be litt i ånden. Ta litt i tunge. Ta litt i tunge. Det betyr å be i ånden. Om ikke du tar litt i tunge, så be til Herren uansett. Halleluja. Å, oh, halleluja. Shadda, Abathias. Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Halleluja. Å, oh, Jesus. Halleluja. Å, vi var priset, Herre. Halleluja. Takk for din godhet, Herre. Takk for dine løfter, Herre. Takk for at vi kan leve i det som du har for oss, Herre. Takk for at vi kan ta del av denne velsignelsen som finnes allerede, Herre. Som har blitt gjort for lenge siden, som har blitt ferdig gjort for lenge siden, Herre. Takk for korset, takk for blodet, takk for alt det du har gjort for oss, Herre. Takk for at vi kan ta del av dette her hver eneste dag i vårt liv, Herre. Takk for at vi også kan velge det, Herre. Hvorfor, Herre? Slik at vi kan gjøre det kjærlighet, Herre. Slik at vi kan vandre i kjærlighet, Herre. Halleluja, vi kan elske det tilbake med den kjærligheten som du har gitt i vår ånd, Herre, gjennom den hellige ånd, Herre. Så du sier ditt ord, Herre. Halleluja. Jeg takker deg, far i himmelen, for at vi kan ta del av alt dette her, Herre. Takk for at vi kan vandre i helbredelse, Herre. Takk for at ikke vi ikke trenger leve i undertrykkelse, Herre. Takk for at vi har alt ifra himmelens rige som tilhører oss, Herre. Jeg har priset deg for det, Herre. Jeg priser priset deg for det, Herre. Halleluja. Halleluja. Har du lyst til å begynne å spille en sang bare sånn. Vær litt så nære forsiktig. Vær litt sånn forsiktig. Halleluja. Du får ditt flød i ånden her. Halleluja. Vær litt sånn forsiktig. Halleluja. Helligånd, helligånd. Kom, helligånd. Helligånd, kom, helligånd. Kom, helligånd. Kom, helligånd. Sura malabadasu lebedeku. Om du kjenner det här i dag, om du har lyst til å komme opp her til forbønn, så vær så har lyst til be for det. Jeg har lyst for det. Vi kan stå sammen som brødre i ånden, som søstre i ånden. Halleluja. Jesus, Jesus. N oh, gutter. Jesus, Jesus. A